Василько тішиться, не натішиться синком, вночі схоплюється, ледь малий, запхенькає, а раніше спав, як убитий. Дитину хочу, дитину од Вадима, в котре за ці дні навідується думка до Соломії, а за нею гинша хай Бог простить не хотіла так от Павла. І от Петра теж, а тепер хоче, так жаско хоче, ніби то питання життя і смерти. І раптом холони від думки. А він, він, до нього Соломія скрадається поза городами, як лисиця до курника, ворошає осіннім надвечір'ям через два дні. За селом умирають останні відблиски сонця, тільки дві багряні смужки ще визирають за хмари, мов цікаво їм, куди ж то прямує, раз поразу оглядаючись, пригинаючись, прагнути стати меншою, непомітною ось ця жінка. Найбільше, чого боїться, Соломія, під час таких вечірніх злодійських, каже до себе походеньок, щоб не гукнув хтось до неї одворіт альбо з городу, «А куди то ти, Соломко, проти вечора?» Було за два рази так, такі небажані стрічі, мусила щось вигадувати, Тепер обійшлося, Бо пішла в обхід, Де вулиця глуха, А тоді поза лозами. Добре, що млине Ще їхнє крайній Осібний в селі куток, Де До болота й лісу Тулиця, А стежки повстиг Болітець бригадєрової річки Мимо Кусової гірки Побіч хутра вона знає, а там, за шосейкою, і до альтанки, над джерелом недалечко. Як з доріжки звернула, на підході завважила обіч альтанки силует. Є вже, є, дожидається, коханий, біг тервонулася, силует теж робить порух, до неї наближається. І Соломія вражено спиняється. То не Вадим, то чужий чоловік. Крок другий убік. І чує хриплуватий грубий голос. Ані руш, бо стрілятиму. Я добрий стрілець. А як вона завмирає, сполохано за стовбур вільхи хапається. Незнайомець. І майже невидимець за дерево отступив, командує, йди сюди, кому сказав повільно підходь і без фокусів, а то матимеш ще одну дірку у лобі. Соломія підходить. Чоловік хапає її за руку. Що? Друго дала більшовицька хвойдо. Щось він тебе не уважає сталінський вишкербок, бо, мав би сам ждати свою підстилочку, тоді проблем би не було. Лежав би собі замість тебе з діркою в тому місці, що їхній партії належить, та й по всьому. Соломія холоне, бо зблискує перед нею жахлива картина, вона приходить і бачить мертвого Вадима з кулею в голові чи серці. Мимоволі тихо скрикує. Чоловік поруч, від якого чути важким потом і махоркою притягає до себе, шепче. Страшно? Зараз буде ще страшніше. І дивлячись в Соломійне лице ледь видиме у напівтемрі мій очима. Пізнаєш? У таборі вас того літа охороняв разом з другом Єремою. Тепер пізнаю, – видихає Соломія. Справді, – пізнає молодого хлопця-охоронника. Ти копостарів і в сірих проблесках останнього вечорового під світку видно, як лице осунулося. Як же його звуть, намагається пригадати. Він струшує Соломію за плечі, як грушу. Чого ж ти, сука, так скоро забула друга Єрему? Йому ж навіть під землею певно болить. Соломійні плечі. Стиснуті цупкими, мов лища та пальцями, трусяться. Я не, не забула, схлипує вона. Я другого полюбила. А як же запахучі дікалони шовкові панталони їхні? А тепер дивись. Накінет на нижнє плече шаль пуховую. Того ж дала. Кажи, ви... Ви тут те нас об'єте?» Соломія питає голосом, в яким не прихований страх. Їй страшно, Боженьку, як їй страшно. І так, виявляється, може бути, і така смерть може ждати. І наступна думка Він, він, цей чоловік, це вони все знали. І що сьогодні тут зустрінуться, того й ждав. Але звідки? Певно, хтось із жінок підслухав, як Вадим сказав, і доніс кому тре, котра з нейної не ланки цих найближче Найближчі були з неїної її подруги, товарки, Катька, Явдоха, Літка, Люба. «Може, і Люба? Це Настя, в якої, кажуть, троюрний брат досі в лісі? Що ж, хай вбиває, заслужила, справді, не вберегла пам'ять про Петра друга Єрему. Тебе я не вб'ю, чує вона, варто й тебе було б, та знаю, як Ярема про тебе казав». А якби ти чула, як розказував, ти ж для нього, як пташка чиста, як голубка біла була сучко, ех трясся твоїй матері. Він спльовує і раптом завмирає, прислухається. Ага. Іде, їде голубок яструбок. Цокає, чую, цока. Крикають копитця по асфальту І вже зовсім іншим тоном Рвучким шепотом Ну ось що Тебе не вб'ю А ось любчика твого шльопну Не за те, що з тобою волочиться А за те, що такі як він Найбільше нам зла приносять Чуєш, надто змійний язик має Совєцьку облуду як бликоту ряс носіє. І сміливий, інакше б серед вечора сюди не подався. Рвонув за руку, до альтанки потіг, сиди тут і жди наказав. І роби вигляд, що ніц не сталося, не дрежи. Довго мучитися не будеш, і він тоже як ти підійде, так одразу й получить свою норму. Я стрілець добрий. Живою застанеться, а подаси звук. Тоже дев'ять грамів получиш, улюбляче серденько. Ну що, згода? Жити, питаю, згодна? Згодна, хрипить Соломія. Вона сідає на лавочку, а чоловік зникає. Кудись ховається? За берези, вільху. Або кущ Калиновий, спеціально за лавочкою посадили, то вже у війну, може, й ті ж повстанці? Може. А тепер один з них уб'є Вадима. Нащо він призначив тут зустріч? А нащо вони ходили до лісу по ведмеді? Вона попереджувала що можуть хлопці з лісу підстрелити, підстерегти, а він тільки сміявся. Казав, що фронтовику не гоже боятися бандитів, та й нема уже їх, аби переловили або перестріляли, останні загинули або були схоплені в тому літньому бою біля гори Герасимихи. Соломія було заперечила. Кажуть люди, що кілька втекли, в тому ж лісі зникли. І той сотений що чехурою звуть. Значить, десь у схроні своїм смердючим сидять, тремтять від страху, що й по них прийдуть. Вадим тоді засміявся, і неї обійняв. А ти не тремти. Кохана боягузочку, я ж поруч з тобою, і пістолет при мені, і сім патронів у ньому, я ж ворошиловський стрілець, а їх і половини того не буде, жартую. Нікого тепер боятися. А виходить, треба було боятися. Треба було, ой тре. Що ж робити? Що діяти? «Ждати, поки прийде Вадим і його уб'ють? Спробувати зірватися з лавки, закричати, коли він наблизиться? Хай уб'є і неї. Вона справді не змогла лишитися вірною мертвому Петру».